Okay, välkommen till äh, den här podcasten, huvudet på mig då, William Deang. är äh, du För det är jag som Kif. var tydligt. Vad tydligt. som sa det? <laughs> äh, och det är jag som är Vincent. Men, vem är jag då som sa det? Jag är Keith. Ja, det var ju Kif. Ja, det var så roligt att du sa förra gången, äh, och jag som är Så jättet tydligt. Och det är jag som fortfarande, och jag är fortfarande Keef. Ja, just det, som att, att du blivit någon annan person. Nej men det var ju oh. du som sa så först. Nej ja, skitsamma det var bara roligt. Var, jag, här, jag härmade ju dig förra gången för du sa det på det viset. Ja jag kommer inte ihåg vad jag sa. Det var bara det väldigt det var roligt. Typ. Och jag heter då. Som vanligt William. Som vanligt Jan. William. Precis. Det var, därför, <laughs> det var därför jag sa så. <laughs> ja vanligt okej det. är jag med. Som att jag byter ja. namn så här beroende på, på vilken person jag träffar. Ja. Nej mitt riktiga namn är egentligen Don Juan. Jag går ju bara under ett a William Det de Young. heter du ibland, men så vanligt heter du William De Jong. Det är standardpraxisnamnet, det namn är. är William De Jong. Ja, det är mer acceptabelt. Om du skulle ta ett, så här, ett så här standardnamn, då är ju ändå William De Jong ett ganska konstigt namn. Med efternamnet, tror det. Är. Ja, det är ju faktiskt ett väldigt konstigt namn. Borde jag heta William De Jong när jag blir äldre, eller? William mm, Olsson. Det vore ju ganska kul att byta till det då. Först, jag gillar ju namnet De Jong. Folk tror jag att jag hittar på när jag säger det. Det är jätteroligt, jag har, jag har faktiskt flera gånger tvungen att visa ID-kortet För att liksom Det som att det är The Young liksom. ja, men, ja men typ som att Det är som att jag skulle heta typ eh, Casanova typ eller ja. Så att de tror liksom inte att det är Eller typ att jag har hade... Men det är som Lena DiCaprio, han heter ju inte så på riktigt väl jag vet inte, det vet jag. Nej jag, jag, tro, tro, jag, jag tror att han tog det namnet för att han skulle vara lite mer coolare så att säga För att få mer roller typ Och då tror jag i och med att, jag, och med att de som har frågat mig har ju oftast varit i, i filmkretsar så att säga Och då tror ju de att jag har tagit det namnet för att jag skulle låta mer unikt Gentemot till exempel Tobias Larsson eller någon sån där Det ser ja, det. ut att vara hans ja, riktiga, nåt, namn. riktiga namn Ja, ja. Nej, att, men jag, jag är ganska säker på att han inte heter alltså, så från jag riktigt. För att det är hans riktiga namn. Han Är Helen också. Han heter Lena Villhelm. Wikipedia tenderar att ha den informationen. Eh, om de har bytt namn så har de alltid det. Bredvid. Du är säker på det? Nej, Wikipedia kollade, kan ju ha fel. Jag kollade IMDB samtidigt. Så. Ja, okej. Okay. Alltså det kan ju vara, det kan vara väldigt hemligt. och du sitter på någon slags inside information. Typ. <laughs> ja. Annars borde det ligga på de sidorna ändå. Nej, men jag hade bara fått för mig att han... Eh, nej, men då heter det väl DiCaprio efter honom då. Ja, men eh, det var ett bra exempel om det hade stämt. Men det är många som gör så, är det Jo, ja. jag vet att det är många som gör så. Eh, jag känner dock inte några som har gjort det, men... Men, men känner du några han Bra. eller Ja det gör väl fast Det beror ju lite på vad man syftar på skådespelare Det är inte sådana som tjänar pengar direkt Men de är ju skådespelare En så kommer att byta efter dem, kanske En vacker dag när de blir lite lite större de är Kanske fast, nej, Det är väl inte så typiskt svenskt att byta efternamn det är Precis det jag tänkte säga Det är väl inte så många som gör det i Sverige då Ja det är sant Det, det, det vore ganska coolt om det alltså, vad, skulle man, vad skulle man heta då Alltså i Sverige var ett bra skådespelarnamn här då Stellan Skarsgård Alltså, nej, nej, nej, precis, är det järegård? Det finns ju någonting häftigt med, eller åkstranskarsgård. Liksom. Ja, äh, där däremot, däremot känner jag en som heter äh, Adam. då äh, Och han heter ju Adam, Hansson efternamn först. Men sen så gifte han sig då, och så vidare, så med så vidare, så vidare, så vidare, så vidare, så vidare, så så vidare, så vidare, så vidare, så vidare, så vidare, så vidare, så vidare, så vidare, Aha, men det var ju bara för att han, hon hette Bergman han visste då. Ja ja. Nu ju så klart. Vänta, han är förnamn sa du? Han heter Adam. Adam Bergman, ja. Det... det låter ju bättre om man ska hålla på en film. Hade... Det är inte traditionellt att ta tjejens namn. Nej, det är det, det jag, jag menar. Det hade ju hellre hetat Bergman en sandberg efternamn. Folk undrar ju också det. Jag heter sandberg. Ja, ja, ja det är jag är ganska nöjd med mitt namn då. Jag kommer inte ihåg vad, vad, vad det är exakt, men... <laughs> <laughs> Vilket då? <laughs> borgar ju Ja ah, sandborgar just det Sandborn Det går under sandborn också Okej okay. Ja ah, det spelar så. ingen roll alltså För det funkar ganska bra på både engelska och svenska Sandborn Men bara ja. att om namn så är Na, Na, Naomi Rap Ja fan heter de Kittis. Hon har ju litet unikt namn ändå för att tänka på skådespelare Skådespelare pass namn eller hur? Jag antar det Är inte de syskon? Är de, är de Nej de var ju gifta Jaha okej okay. ja ah, men det är bra namn i för så skulle de kunna ha gjort som de är White Stripes. Jack och ja, hon heter. White. Meg White. W Meg Meg. White ja. Meg. Uh, vad då för någon du? Vad gjorde de? de? De påstod att de var syskon i flera år. Ah, de var inte det. Det, jag var inte var... det visste jag inte de... de var ihop. De var gifta. De var ihop i alla fall. Åh, uh, oh, gulli. De fejkade att de var syskon. Så, så tendenserar de till att göra lite incest-grejer så alla ska, åh, verkligt typ. Ja. Uh. ER. Uh. Som fan Nej, äh, Men ja, det är mitt namn Då vet ni det <laughs> Ernst Hugo Gärdegård Det är, ja, är ganska god faktiskt det, lå det låter manligt, det gör det. Ja. Det, är det Det är frågan liksom om William Young kommer att låta manligt När jag är 40 det kommer det väl ja. Ja, det <laughs> Men det, grejen är att det funkar internationellt Det är väl det som är grejen Hello my name is William Young jag jag, att det, Där hade du dåligt uttal på ditt eget namn Ja men jag vet ja. inte man ska. Det är att William Young Säg bara The, young, the Ja, säg det. The det Young. Ja, the, oh, the Young. Det är ganska roligt. Jag snackade väldigt mycket med, med min sambo om det Och vi satt och kämpade lite om det här kring att... Tänk om, tänk om, tänk om jag tog hennes efternamn. Vad heter hon i efternamn då? Nilsson. Det skulle vara ett väldigt tråkigt namn. <laughs> Fy fan, vad det är typ det sämsta jag någonsin kan göra. Det är liksom eh, lite crossroads där eller om hon tar ditt namn eller om du tar he det, hennes så kan en, båda ha chansen att välja om de blir spice du upp. Vilken heter det? skulle kunna ta William Kierkegaard, De Jong. Ja, nu ska man kunna ha Kierkegaard. <laughs> Filosofen typ. Nej men grejen är att fy fan var tråkigt när man går från William De Jong, det är nog liksom en image på något sätt och det så, det, så går stäng, stäng man Stäng bort William, ta bara Kierkegaard, De Jong. Kierkegaard, De Jong. Ja, exakt Men alltså, då är det då är det yngre Hönandet är, är Kierkegaard Då kommer det stå som Kierkegaard d, d, eh, d På Wikipedia Och så kommer det vara eh, det riktiga Kierkegaard kommer vara d E. Ja, just det, så alltså, blir han nedputta Liksom som den äldre Precis. Det är, vem är det som har, vem filosofen är det som har det eh, Som har den yngre och den äldre Fast man snackar om samma person eh, Han har alltså ja. påstått den äldre och den yngre Bra. Alltså det är samma person Fast han, han ändrar in han, han byter helt i alla inriktning Sen när han blir äldre Och eh, pissar på sin egen, sitt egna verk sen eh, Som han gjorde när han var yngre Någonting Nej inte han ja. det är jätte, det är En jättekänd fan Då skulle man ju äta, Istället för den äldre Då skulle man ju ta DG så, äh, gamla för, fan, Är Fan. inte Wickelstein Om man händer sig själv Då, eller, då borde man ju byta lite namn Så att det, det är som att Ja, man har blivit gammal istället för att man är den äldre av liksom av flera stycken. Jo, jo, nu. Förlåt, förlåt. Bra, då förklarar lite bättre. Jag är äldre. Det är klart, båda funkar ju som sådana. Men om, man om, du, om du då pratar om dig själv. För den här snubben har ja. alltså bytt namn till den äldre för att, okej, okay, nu är jag gammal och har bytt åsikter. Då borde han inte ha bytt den gamla istället. Nu nej, nej, alltså, nu, nu tar vi tillbaka. Han har inte by bytt inte sitt efternamn. Han är, är jätte fortfarande. Han, han är, det är Wittgenstein som jag snackar om Det är fortfarande Wittgenstein Fast när man talar om honom nu efterhand Så pratar man antingen om Wittgenstein Jag skojar bara eh, Så pratar man om den tidiga Eller den sena Wittgenstein Eller ja, yngre, den äldre Wittgenstein Varför att han byter Han byter ja, men, men är det, väl, det är väl inte han själv som benämner sig det viset. Nej, då, nej, då det nej alltså, ja, men då, Det kan vi prata om alla Då kan du säga ja, den äldre Bob Dylan och han senare pratar liksom. Ja, det, är i och för sig, det kan man ju i och för sig göra. Jakob, den, den yngre, han Men Jakob. Va? Men Jakob. Det är hans son. Jaha. Jacob, Dylan. Jacob? Jacob. Ja ja det låter inte så sexigt att heter Jacob, Dillen. Varför inte det? Jag vet inte. Det låter lite konstigt. Egentligen låter inte Bob särskilt sexigt här. Nej, jag vet. Det har bara blivit så. Bab. Bab. Robert Zimmerman, Dylan. Ähm, inte han åtskriver hans äh, son. Jo, det är han också. Han är också artist. Ska han också ta upp sin han, farsas lägges? Han är med i bandet The Wallflowers. Ja, Okej. Okay. Okay. Ska han ta upp sin... Ska han bli också lite som äh, Cornelius äh, son, eller? Sen när äh, Bob Dylan dör. Nej, nej, inte Cornelius om du tänker på äh, Tove. Ja, det är med. Jag hörde det förresten. Det, det var tydligen någon grej. Jag, eller jag läste det hörde. Det, men så här... Äh, Beatles-söner skulle göra en Åh <laughs> Just det, jag såg det. Fy fan. Ring och son, eh, liksom. Jag såg, jag såg en bild på dem. Eh, DNA-erna är inte för dem, måste jag säga. De ser vidare ut alltså? Nej, jag tyckte inte de såg... Alltså, de, de har ju drag av sina farser såklart, men de är inte lika sexiga som sina farser var. Bra har väl ingen i Beatles sett ut? Ja, jag tycker de måste det var... inte bli rätt okej okay ute i unga år. George. Ja, kanske, men nej. överlag så ser de mycket. Tjejerna var ja, ju... Ja, egentligen så är det, så. det, var, det de är ju så. De ser ju inte det så bra ut. Men det, det, det går att trumma liksom, upp massa fangirls i alla fall. Ja, no, det är väl klart att det går. Sen är de ju Engelsman också. De kan nivå, ribban inte högst från början. Nej, det... <laughs> Stereotypen engelsmän. tand Tandvård är ju det de Som är stereotypen här borta Att de har dålig tandvård det är därför den ser ut som <laughs> Det är ju Eng Storbritannien Stereotypen också Men det var det jag För oss svenska Nej han menade äh, Keith menade USA tror jag Nej jag menar amerikaner stereotyper om äh, britter Ah, okay. Ja, okej. Ja, ja, jag, jag såg inte det som en ä, svensk stereotyp omkring. Det, det är väl en allmän stereotyp om engelsmän. Att de har dåliga tänder. Ja, det, ja. För mig det känns allmän. det som en stereotyp, ja, precis. Ah, okej. Okay. Alltså det det känns som en, en extra amerikansk stereotyp för mig. För mig. För mig, men för mig, för mig är ju en, en amerikansk stereotyp det är ju liksom antingen tjock eller på ett ungefär. Nej jag ser inte en jag säger inte amerikansk alltså, stereotyp som en amerik amerikansk stereotyp om britter, inte en Ameri amerikansk stereotyp. Ja okej okej. befolkning har ju en tendens att uh, ha väldigt tydliga såna här uh, stereotyper i och sig. Vilka då? Olika om andra amerikaner och så, och så Ja, precis. Det kan vara det. det. Det är en väldigt alltså ja, kulturell i, grej. I, ja precis, för att du kan se i serien sånt där, okej, okay, nu är det en britt här Ja, då har han då ser man att ut som skit. Ja, ah, eller. Eller att, han, eller att han pratar så här uppsnofsig typ. Hey, gavna. Eller så är det den där. Nej men om man har trasiga tänder. Jo då kan han alltid vara upperclass och ändå se ut som skit i käften. Eller så ja. kan det vara sån här någon sån här tiggarkaraktärgrej. Ja just det. det. menar han från eh, den klassiska sagan eller? Ja fast jag tänkte mig en äldre eld, sån dude. Men det får jag. Okay. Sir please sir. David Kopp. Jag det Nej, men jag tittade på, på den här den. Äh, det är vi kommer, vi har ju pengar. Vilken, vad heter den? Han vill ha soppa. I no want soup for you. jag tittade på The Scrooge filmen. Ja, eller Va? sagan. Alltså den här Vad är den du tänkte på? Little Tim figuren. Tiny Tim. Ja, Tiny Tim ja. Det, är det jag tycker Simson sin som gestaltar den karaktären och är ganska rolig. Men gestaltar den karaktären väldigt bra flera gånger. Fast eh, Femliga har ju gjort en ro roliga stereotypiska grejer av britter med så här fe fet jävla käft, du vet. Ja, Tänkte på det när du sa David, dålig, såklart eh, brygga, men eh, David Blaine är inte han ganska cool ändå. Du menar ja. han som ja, magiker? Han är magiker. Um, han har ju världsrekordet, jag vet inte om han har det länge, men han hade i alla fall världsrekordet till att uh, hålla andan. Han har ju andan i 17 minuter eller något sånt där. Ja, i den här bubblan ja. Ja. ja. Det är ju ganska imponerande, tycker jag. Har ni sett, jag vet. Ja. Har ni sett? det? Problem. Talk, jag har sett? Han har tåg, Nej, jag ser sett Nej, den är gammal. Fyra, fyra år på nacken och så. Vad pratar han om då? Han pratade om det. När han, skulle... han försökte ju fejka det först och operera in någon slags syretub i magen eller nåt liknande, i lungorna och det där saker. Okej. Okay. Han lyckades inte med det, så att han fick för sig att han skulle göra det på riktigt. Och det gjorde han. Han, han, han för en gångs skull som var en äkta. Nej, men jag tror att man är det ganska ofta i det landet. Va? Han satt ju ett isblock i tre dagar i, någonstans. Också. Att jag, jag vet inte, Jag, jag har sett hans lands några gånger, men problemet med, för, för min del så är det lite för lite mycket så här, magi och spekt, liksom eh, spektakel runt det Så man vet inte. Aha, alltså, du vet inte vad som bara är föreställningar, eller vad som är. En, den som, en som är imponerad av mig är Darren Brown, om ni förstår som honom. Det är Nej. mer. Han är inte magiker så. Utan det är mer. Han, han går till en häst, hästkapplöpningsbana till exempel. Och, och tar en, en förlustlott och så, övertyg, så liksom övertygar ja. de personen bakom. Jag kommer inte att vad det heter nu, men ja, Jag vet vad jag menar. Du alltså ja. har övertyga folk med din personlighet. Den, den typen av grej. Social, ja, okay, Social engineering, ja. Det är väldigt cool cool dude. Och där, för där är man ju liksom då spelar man med öppna kort, han säger hur han går tillväga och hur man gör liksom. så är ja. liksom imponerande i alla fall ja, jag håller lite med dig också om det Keith, eh, kring att med vad heter han, David Blaine eller mm. eh, att det känns lite för mycket som att alltså, oavsett hur clean han än kommer köra så känns det ändå så som att han har någon s-rocker, men som gör så att han kan fika skiten. Ja, för du vet Och... ju inte vad som är totalt... Var det inte han som trollade bort... Det var ju någon någon gång som alltså, trollade bort Frihetsgudinnan, till exempel. Nej, men det är ju han... Och vet, det, då. då har du bara en som sån en, där grej som... Som, en, som... hade ett MTV... Jag tror att det är han tänker på. Uh... Okej, okay, jag vet inte vem det var, men en sån där grej till exempel är ju bara... Det, det är ju bara... Alltså, du ser det på tv. Det är inte imponerande överhuvudtaget, för att du bara vet... att Okej, okay, nu är det någonting... De drog över en blå skit över den. Okay. Jag hörde att han hade tackat nej till någon slags deal på 250 miljoner dollar på en i Vegas till exempel. Att han bara nej, det här jag kan inte representera det här. Utan jag vill göra det, det jag tycker är roligt. Okej. Okay. Läsa på mer om honom. Ja, det får ligga upp i vår checklista känns det så Tyvärr är väldigt, väldigt okoll på, på sånt faktiskt. Kan det inte de om trollkarar? Nej, jag kan bara Penn typ Penn ska väl ha en Vegas Ja, de har en Vegas show Den är nog säkert ganska bra Så jag rekommenderar att gå och titta på hur fan ska till Las Vegas. Du är den utan du har sett den. Den är ja, ganska bra. Så... Ja men, den har ju hållit på ett tag så det känns som att det är ett säkert kort om man säger så. Ja, han är ganska ja. gymt. Han var med The Prentice den senaste säsongen. Exakt, men jag tycker att han är... Alla grejer de har gjort har, har haft ett väldigt bra underhållningsvärde tycker jag. Det så här, de, de var inte, Jag såg deras program för väldigt många år sedan. Då kollar jag på många avsnitt av deras program. Bullshit med, eller vad heter det. Ja, uh, bullshit, ja. Nu ja. tyckte jag var väldigt bra men, faktiskt. Men... Så, så jag vet inte... Jag, jag, jag, jag vet inte vad jag tycker om dem. Alltså det här, bullshit, bullshit var ju bra att göra, men det kanske finns fortfarande. Jag vet inte, men... Det, nej, det finns inte. Det var ju något nytt där de, ja, Någon slags uh, talent show och något liknande. Som inte är så bra. Men de hade, ju, de hade ju någon slags mythbuster grej för sig också. Som jag tyckte var dålig. Men det är, det är väl bullshit? Nej, nej inte, inte bullshit. Det var, var något annat. De, de Efter bullshit så körde de en grej där de drog upp typ... Tre my bullshit. Nej, typ tre myter typ. Var de en är sanning den, den var dålig i alla fall Ja, den var riktigt ja. dålig, för det var som Mythbusters, fast man gjorde det tvärtom Man visade alla tre, tre myterna Och så skulle man typ inte gissa vilken vad som var en fake Eller vilken vad som var en typ. Alltså, min, min ja. Som det verkar från vad ni har sagt idag Om de här Alltså, de har en Vegashow Strike one. Och sen också att han är med på Celebrity Apprentice. Det, det säger ju mig att de är lite vårsta ändå. De är ju inte i sin prime direkt. Så kan det vara. Ja. Jag vet inte. Ja, jag vet inte känns... riktigt om man ska säga, om det ska jag vara jag så. Jag ju också en sån här grej där Ja, det, det är någon slags ja, det, det, det är inte så hög status på något vis. Det får man ta är lite när det dalar. De villar väl pengar? Jo, det gör de säkert. Men ja, jag tycker det jag vet inte, om ni ska dit så tycker jag är värt att se bara. Det är ja, ja, kanske. Nej. Vi lägger ju tiden på annat, tror jag. Ja, jag tror det. Vi ja, är super. Vi, vi gamla. <laughs> Ni vaknar upp med, med en dildo i röven. Ja, oh, standard praxis. <laughs> jag vill att de ska återuppgiva mammuten idag. så alltså, varför då? Det var för att det vore roligt. Ja, fast jag, ja men det, kan, det kommer det ju snart kunna göra, väl? Det är det som är det coola. Inom fem år, säger de. men. Ja, men det låter väldigt lovande. Fan vad coolt. Att vi kan leva en tid där vi kommer att se mammutar igen. Hur ja. kommer du att säga just mamm... Kan... Kan de göra det med alla möjliga ut, utdöda djur? Är de är det vet att mammutarna har ofta dött i sådana här kalla klimat där de har legat bevarade. Vadå? Under isen. DNA. Det är lite Jurassic Park så det är DNA finns kvar. Det är någonting kvar. Men det är ändå svårt för att det finns, finns ändå inte riktigt så pass mycket så att det är lätt. Men de har ju. Den här äh, tasmaniska tiden har ju lyckats tror jag i fem minuter eller någonting innan den dog igen, men, men den, den... <här> den... Nu tänkte jag mig som att den låg på, man tog upp den på liksom ER, och så, äh, så här, gav den elchocken så den vaknade upp i fem minuter, sen bara... 60 år, någonstans. Men grejen är att, vad jag har hört om det här med... Eh... Men, för att komma till det här med dinosaurier, dinosaurier och det, det är nog nästan omöjligt för att det finns liksom ingen DNA kvar på dem fynden längre. Eh... Nej alltså jag tror inte att vi kommer kunna... Om vi uppnår slags superdator som på något sätt visade alla möjliga kombinationer av DNA eller någonting och gjort, byggde någonting som var liknande. <laughs> så... Varför? fan, vi, vi programmerar det då? <skratt> <skratt> nu har du en bra idé det kan programmering, så det är, En kvantum dator in, vi in, nej, det vi Men ja. grejen är att alltså, alltså, varför, vi, varför vi tekniskt sett I princip kan få fram mammuten nu är För att vi har tillräckligt mycket DNA För att kunna äh, äh, göra Med mammut och att vi har fortfarande Elefanter som kan vara äh, Surrogatmorsor Och det är det som är fördelen Det är det som är ja. nackdelen med Tasmanska typ, tira eller att vi inte kan få in dinosaurier tillbaka för om vi skulle på något sätt lyckas få det så blir processen att avla fram skiten också för att... No. Men sen eh. jag inte det blir inte en exakt kopia av en mammut heller för det blir bara de vitala delarna av en mammut Ja det blir nog antagligen De kan återställa alla sådana här DNA Fast sen så är ju frågan så här: Vad är denna mammut, mammut egentligen? Vi vet ju ingenting om mammuten förutom att den är död och att vi har hittat liksom grejer Hur ska vi... Hur ska vi... Det ja, är en apa till exempel. Nej men, det, det, nej, jag vet. Men det är det som Vincent sa, liksom, att, att den kan ha elefantgener liksom, i sig. Typ. Mm. Och ja, det är klart, men vi vet ju inte hur mammuten agerade eller någonting. Det är inte så att vi har film på hur mammut sprang runt. Det, liksom. kan väl ha gissat lite liksom. Jo, jo, jo. Hur de Man borde ha ganska med tanke på att de är, funkar på nästan exakt samma sätt så måste ju evolution, alltså det måste ju, ja, de, de överlever på samma sätt som en elefant. Jo, men det är det, det, det jag menar liksom. Det är, inte så att, det är inte så att vi kan dra en distinkt, eh, göra en skillnad mellan Nej men det här är tydligt elefantbeteende och det här mammabeteende. Oh, men det är inte så, det, nej, precis. Men, men den kommer ju vara snarlig. Den kommer ju inte ligga i buskage och liksom ligger i bakhåll på, på djur och hoppar på Nej, dem. Nej! Någon slags Nej! Tanten, en mann och någon slags tiger eller någonting som ligger och ja, precis. spinner i en muske. Ja, <laughs> Nej, men det var det jag menade. Ordisk jättagrej smyger sig på en liten fågel eller något. <laughs> ja, då har hört. Det, är, det är, är de lyckas avla fram hela, men det är mentaliteten. Det är deras, deras, deras överlevnadsinstinkt finns inte på. Eller alltså deras procedur för att uh, överleva finns liksom inte inpräntad. Så de försöker sig fram på sådana sätt, mammuten. De försöker... <laughs> <laughs> men det, det är roligt, om man tittar på dängdjur då, så så kan ju väldigt många däggdjur vara mammor liksom och då anamnar ju det djuret oftast surgatmammans beteende eller liknande så exempelvis eh, en vet jag tror en... att det är svårare än vad du tror för de har ju försökt, operera, de har ju försökt eh, använda människor som för till eh, apor och det, det funkade inte så vitt vi vet i alla fall eller, hade inte det med etiska regler att göra Ja, fast det var någon som var i Ryssland som höll på med det i fyra år. Egentligen. Det är väl klart att det var någon i Ryssland som höll på. Det är väl klart att någon där höll på med det. Ja. Just det var inte den personen... Skulle inte den personen skapa en aparme? Det var inte det som var grejen. Skapa en med, ja precis. Men, Detta så, får ni gärna så... expälla på, för det har jag inte hört. Det var gamla gamla sovjet. Ja, jag kommer inte ihåg vilken diktator det var, men... Det var under Stalin, var det? Ja, <laughs> arme. skulle skapa en, en armé med apmänniskor, eller något liknande, Som var liksom... De blir order, de är jättestarka. De bara dör för Ja, Problemet var bara att Stalen blev lite för paranoid så att han Kanslade uh, det ganska omgående efteråt. Han började tänka. De upphörde det Jo, men alltså, han blev ju mer och, och mer paranoid så han tänkte. Jag undrar jag du rätt Ja, är för, det att det är det för att han blev paranoid. Och sen tänkte jag tänka på att han tar och, över, typ. Den här vetenskapen kom på egen hand i flera år att han mig och kökta Ja, jag håller med dig, gift Det var nog bra att han kan sådana där, oavsett om han var paranoid eller inte. Apornas planet. Ja, exakt. För det, det tänkte jag på när jag hörde den här historien att, liksom, om du hade skapat en aparmé, kan man verkligen styra aparmen då? Tänker om Nej. de bara... Det blir liksom apnas planet över det över hela. Med, med, med, om, om då är det lättare att göra liksom eh, cyborgs eller något. Och ja, de kan de gör, ju... liksom. ska de Ska de ha en massa stora eh, eh, lastbilar så de bara dumpar in? men <laughs> vi går i och liksom kör ut på slagfältet och bara backar upp. Ja, <laughs> kör nu. Ut liksom. <laughs> Kom igen, kör nu liksom. Ja. Ja, exakt, de bara uh, fattar ingenting. Ja, fast de skulle ju vara intelligenta än apor också. Ju... Ja, men, min... men de får ju, de får ju vara lagom intelligenta För att de <laughs> <här> exakt, är det gör de får inte ja, ja de får inte vara De måste vara US Army Intelligens 2 De måste vara US Army intelligensnivå men inte mer <här> alltså, För grejen är att ifall de blir för intelligenta Så har de fortfarande råstyrkan Som är starkare än män Och smartare än män De skulle kunna ha Ape Team 6 istället för Seal Team 6 Ja. <här> <all right. här> Ja, så ska vi försöka döda biladen då. De svingas in genom fönstren. <laughs> Men de kan liksom inte hoppa förrän ens. <laughs> Exakt. De har hundratusen apor som de släger ner från en helikopter. <laughs> ja, precis. De har dumpa. Det är mer som en bomb. Så får så dumpa de försöker göra skada på vägen till marken. Ja. Men precis det är som liksom napalm som man bara sprider <laughs> över. Att det är apor som bara faller ner. Istället för att bränna ner träden så bara liksom har de sådana här macheter machete som bara hackar ner på vägen ner till marken. Allt och liksom Ja. Vilket jävla bra idé. Det är kosteffektivt där. Ver verkligen kosteffektivt. Det är väl lite sovjets mentalitet rent allmänt vad krig. Man måste liksom ha en miljon surrogater till de här aporna också. Så att det så. <laughs> en miljon människor som måste på stackare, som måste vara surrogater hela tiden. Ja, de sovjetiska landsbygdskvinnorna Men det, det, det skapar ju arbetstillfällen. Exakt. Folk. Det är ju ryska. Arbete är frihet såklart. Ja, nu var det ju lite in i tysk. Men whatever. Det var en konstig kommentar av mig. Vadå men då? Vi säger fortfarande arbete i frihet. Både Löwen och uh, kära statsministern har sagt det. Ja, men på tal om det. Uh, har du hört den senaste tidigt på tv podcasten Nej, jag har inte faktiskt hört den. Du har inte Nej. Okej. Okay. Det var ju ett tillfälle där som fick mig att fundera på... Uh, sluta Vad Varför då för? För att uh, Filip um... Han <laughs> sa redan där hur det, uh, Filip uh, det, det är liksom hat I sättet, du ser hans namn nu redan. Uh, Filip kallade Joe Rogan för värdelös. Ja just det, det, är din älsklingspodd Ja, uh, totalt Totalt väderlös, totalt väderlös till och med Han var väl speciellt med Varför tyckte han att det var väderlös förr? Nej, det fanns ingen anledning heller. Han bara slängde ut det att han var totalt vädelös. Värdelös snubbe, tror jag han sa. Värdlös, ja, men det kan vara, jag tror det kan vara sådana här grejer som till exempel ja lite semi-homofob uttalanden och sånt där. Blandat med att han inte tycker att han är en jättebra stand-up. Ja, men det är svårt att inte liksom äh, ha lite konstiga uttalanden när man, när, man, äh, när man spelar in så mycket eller när man finns tid så mycket. Liksom. Mina... Jo, men det är ju klart. Han, jo, han hörs det är ju samma sak med Filip och Fredrik. Det här är det ju. Du, ja, han, komma, komma, man kommer inte att ha Filip en... har säkert också sagt något totalt väderlöst om de också. Eller? Antagligen, jo, ja. Jo, men, men då är det också så här med, Joe Rogan. med de Jo, men lyssna då. Då är det ju så här med. De, de, vet, han, de behöver ju inte veta allt om Joe Rogan Hans Nej. åsikt behöver inte vara. Eh, Ligga, det behöver ju inte ligga jättemycket bakom det för att han ska tycka att han är helt värdelös i alla fall. Det, han kan ha se till värsta barn. Ja. Och då, och då är det en okej okay åsikt att ha. Eller liksom då är det en förståelig åsikt att ha. Ja då, de brukar ju han, jag tror inte de brukar slänga ut sådana här sådana där kommentarer att han är totalt värdelös kommentarer. ut <laughs> För folk i kretsar måste jag säga ändå så här att det, det, det är ett väldigt, det är inget speciellt eh, Positivt skimmer runt UFC För det hela den här liksom eh, Macho-testosterongrejen det, det är ofta komiker Lite allergiska mot För det är ofta associerat med det här Med lite så ja, oh, bro Att man, man, man Ja, eh, oh, man är liksom lite eh, Anti-gay, man är lite Anti-shit Då är det väl sport i allmänhet komiker Inte så för tjus dig, eller bra, all, bra, bra Ja, det det inget, fast, det jag ser inte att det, med, nej, jag det, inte det, inte att det stämmer Jag det ser inte att det stämmer nej, Men det är inget speciellt med MMA så Jo men med Det är mer Dude sport i alla fall För det är liksom bara det är det tjej. De ser nog inte på Nej så, ja, men amerikansk fotboll ju, Skulle man kunna lägga på samma nivå Ja kanske ja, Inte äh. basket typ men... ja, Okej okay, jag hänger inte riktigt med i Debatten här men Nej. Nej, jag tycker du ska, du ska förlåta förlåta dem för den för den åsikten för att den, jag vet nu vet ju inte jag någonting om Jororgan det kan till och med vara så, att ja, han men... är en helt värdelös du, det vet inte jag ja, men Det är jag kan inte. faktiskt de har, eller du, har, du har aldrig lyssnat på hans podcast Jag så var om att Filip aldrig gjort heller Nej, han kanske gör en bra podcast Så Filip, lyssna på ett avsnitt av Jororgans podcast Vilket ska vi stå på? <laughs> om, om, om du fortfarande tycker att han är en totalt värdelös nu, efter det så Okej. Du, förresten Jag lyssnade på avsnittet med eh, WTF med Mark Maron där han var med Och Jag gillar ju Mark Maron väldigt mycket Men det var ett ganska dåligt avsnitt för att han, hade, han hade en aggressiv Eller han hade någon slags han skulle, Det var liksom lite som att Nu ska vi ställa Joe Rogan mot väggen eh, Liksom Utgångspart vad sa du? Ja precis ja precis Så det var inget jättebra avsnitt Och det blev lite så här att Vad fan gör du liksom Och det gjorde att eh, Joe Rogan Blev ganska sympatisk I alla fall just i den situationen Men eh, så det var inget bra avsnitt Så, så det, du, ska, du ska inte lyssna på det här, För då kommer du inte gilla den podcasten Som egentligen är ganska okay. bra ja. eh, men, men, men det finns någonting då som gör att Det verkar som att det finns en cirkel Av komiker som har en som vill ställa honom mot väggen. Av någon annan. Okay. Så då är, då är e frågan varför. Är det, som sagt, om, man, om man slänger ut två, tre stycken. Två, två timmars, tre timmars podcast. I veckan. I flera år. Så är det svårt att inte ha sagt en hel del. Totalt idiotiska saker. Ja. ja det är väl sant. Ja och, och, och. Jo, det är det. ja, och nej. Ja och nej. Jag menar bara att det finns ju saker som jag, äh, som jag aldrig hade sagt. Till exempel. Det, det jag hade ju inte sagt grejer jag inte tycker, till exempel, delvis. Det måste ju finnas ja. någon sanning bakom det. Du sitter ju inte och säger, eller hur? Så det är ju han, ändå... Han har sagt att uh, han har kallat något fagret. Ja, jag tror inte det. Nej. Så jag tror det kanske är liksom lite... Så, så här är det ju att att kalla någon fagret till exempel, det är ju absolut ingen big deal nej. i fighting -världen. Men det är en totalt fighting? idiot... Inte, det är väl lika stor del i fighting-världen som det är i någon annan värld. Nej, det tror jag inte det är, jo, till det exempel. Jag. Jo, det tror jag faktiskt. Uh, om Mike Tyson säger det till någon så är det ju ingen som... Det är ju en, en, en liten... Liksom, det är ju det, det det okej, okay, typ. det, det, det reagerar man inte på. Det. Det, beror på det. det beror på vem som säger det i alla väder. Om, om Manny Pacquiao säger det, så är det då är det ju en big deal, men om... Tyson säger det så är det ju inte det, för att han är en sån typ, han, är, han har den personligheten. Jag pratar ju från en outsiders perspektiv också. Jag pratar ju från en som inte vet någonting om museen, men det är ju därför jo, men om någon det, det är... blir en liknande synpunkt. från var... en person som har en trevligare image säger det så är det ju en, en bil. Men om en Mike Tyson-personlighet säger något sånt, så är det ju inte det, för att han säger sånt hela tiden. Nej, men, men, men för en person utanför UFC-grejen så är ju alla UFC-grejer mer eller mindre relaterade. Det blir ju svårt att veta distinktionen mellan en person i UFC som har ett bra rykte och en person i UFC som har dåligt rykte. Det vet det man. inte. Det är ju om att liksom också. Ja, men fighting är störskallänhet. Alltså det är så här, Jag pratar ju från ett oinformerat perspektiv också. Jag försöker bara komma ifrån deras ja, men från den andra personer, sidan. Det finns liksom personer i. UFC, om de skulle kalla någon en fucking fäget så skulle det vara en jättebygg del för att typ George St. Pierre som det värsta han har sagt någonsin till en person är liksom I'm not impressed by your performance Ja men precis, men då det det till exempel tror att de är allra flesta fanat. som inte känner till UFC är lite, skulle vara lite förvånade över alltså, det, det är klart att det finns personer som det, det förvånar men Alltså kallar kalla någon, någon eh, fucking fägget på en liksom, just, just i de här alltså de, de är mer creddiga smarta komikerkretsarna, då är det ju utfryst, eh, alltså då är det ju en total idiot som är utfryst sen bara, om du, om du gör det i, i helt fel eh, liksom scen. Men det är väl folk håller varandras ryggar där, det, är väl lite så också. det finns ju grupper av konger, liksom. Men, så här, men det är ju det här som är grejen att Joe lever alltså lite, han finns i liksom lite två camps så som jag ser det. Alltså då har han sagt fucking faggot i USC sammanhang och där är det klart att det, det är lite kontroversiellt men inte så kontroversiellt för att om han hade sagt det på en på en på, en, på Upright Citizens Brigade i, i Los Angeles, då hade han inte liksom, då har han noll respekt sen. Då ble, och då Ja, men inte In, det något, internet det är, inte internet det något, gör att det läcker över, liksom. Var inte det här ett Twitter-meddelande eller något bara? Jo, precis. Men det, det är ju det som gör att internet gör att världarna... Hans, hans världar kopplas ju samman och gör att komikerdelen har väldigt svårt för, för sådana grejer som, ble, som blöder över från UFC-delen. Ja, men han vänt, kan man, kan man man väldigt sig? mycket liksom, komiker-vänner. Men det, jag tror att det är olika grupper av komiker, liksom. mm. ja, Jag tror det, med. Sen, sen är han inte så... Alltså, Nej, han är ingen... Han vi pratar ju om han spått... Vi pratade ju om hans podcast och, och, och, och så såg jag ju Så såg jag ju att det fanns ju massa gäster där som jag tyckte var bra Så uppenbarligen så är det ju inte så Alltså det, det, här, det här måste ju ligga i någon slags borderline-värld Det är inte så att han är totalt utfryst Men det finns de som vill ställa honom mot väggen Det är mer så Det värsta man kan göra i komikvärlden är väl att kopiera någon annans eh, Bits Jo, liksom. oh, fast inte för material och sådär. Jo, det, det hatar, jag, det, det, har hatar jag folk. Det, det hatar jag också. Precis. Men han är ju känd, det är det han är mest känd för. snarare. att han var den som kollade eller som outade Carlos Mensia. även om han inte hade snått material från Joe Rogan, så liksom sa han att du snor Aha. från folk ja, det och gjorde precis. det en grej att. Ja, men det har de pratat om i sin podcast. Ja. Och gjorde det till en grej att du snår från folk, du, liksom. ja. och, och det här, han är och det, det är en väldigt bra. Eh, intervju i Mark Merrens podcast där han försvarar då sig. Då? Gjorde han något fel då? Vad Carlos Pensia? Nej, Rogan alltså han han, han kollade honom då. det, det enda jag har hört, ja. hört med det är att för det, folk tycker att han är en, folk tyckte att han var en douchebag i det sammanhanget i alla fall. Nu, nu, folk sa ofta när det när, det, när det transpirade liksom så var det liksom lite som att jag säger inget bra om Joe Rogan, men den här Carlos Pensia bla bla bla. Lite så. Alltså jag, jag, jag vet inte vad det är, men det, det är väl de här anti-uttalanden anti typen låt, kanske. Jag vet inte vad det är som ligger bakom dem. det. Det borde väl gå att kunna ta reda på. Ja. Jag hade en, uh, vad vet du, in Inception Dröm På fem nivåer. Okej. Okay. Fem nivåer. Alltså. Du är på att vakna och sånt. Ja. Uh, Exakt det, det var den här läskigaste drömmen jag har någonsin drömt i mitt liv Och jag har drömt väldigt många morgendrömmar Men det, alltså, det var att jag, jag sov Och sen så i, I min dröm så var jag i fem olika drömmar Och drömde om någonting Så jag var i, då, i dröm ett Som var en vanlig dröm Och sen så in, i den här drömmen så inser jag att Shit, det här är inte verkligt. För det kändes verkligt. Men jag kom fram till att nej, det är inte verkligt. Jag, oh, jag sover typ. Jag var ganska chill, chillax liksom. Jag bara, oh, ja men jag, jag ligger och sover. Oh, ja, jag väcker mig själv typ. Och sen så vaknar jag och då är jag i dröm nummer två. Och tänker, oh, ja men nu vaknar jag. Och gör mina, typ någon daglig rutin, rutin hemma typ. Jag, jag tror jag skulle börja diska någonting. Så märker jag att, liksom, att det här är fan inte världen som är den riktiga världen. Utan det här är en falsk värld. Och så inser jag att shit jag drömmer igen. Och så vaknar jag ur den då. Så är jag i den tredje drömmen. Och då tror jag att jag kommer kommit ur den drömmen. Eller alltså nu är jag vaken. Och är, är på någon gata någonting. Och sen så inser jag att allting blir brunt. Typ så är bärsbrunt. Och inser väldigt snabbt att shit jag är, är, är i liksom, den tredje drömmen. Och vaknar då ur den till den fjärde drömmen. Och då tror jag att allting är lugnt. Uh, och sen så inser jag att fan, det här är inte heller på riktigt. Och sen så vaknar ur i den femte, då, och så kommer in i en femte som jag då vaknar utifrån. Och då kan jag säga att då modde inte jag så speciellt bra den dagen för jag gick runt och bara så här: hur vet jag ifall det här är verkligt eller inte? Ja, det är oftast känslor i drömmar som gör att det blir riktigt läskigt. för att jag har också ofta en madrumar, men jag kan liksom bina inne i ett hus och det är ingen taget. Men... Nej. Och det kan, det bryr man sig inte om liksom Men det, det kan vara en känsla i en rum Som kan sitta kvar i flera månader eller år till och med Man tänker efter hur plötsligt det var liksom. Men då, då är det aldrig så här, jag brann in i ett hus eller jag blev, blev eh, Skjuten i kuken utan det, det är mer känslor Jag har inga såna överhuvudtaget faktiskt Alltså alla, jag, all, jag tar alltid väldigt light på alla mina vardag Jag bara vaknar, jag blir uppäten av en dinosaur eller något <laughs> Inget, det, jag, ihåg, jag hade en. jag vet, alltså, om ni förstår vad jag säger, jag kommer ihåg en. Där jag, det var som en dröm som jag inte kunde vakna från. Där jag var instängd i ett rum och så var det väldigt. Det var väldigt varmt och jag hade fått andas. Och den kommer mm. jag ihåg. Det var känslan av Men kunde andas och sånt. där. Ja, precis. Men jag skulle säga att jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag traumatiserad en... då den direkt. Liksom. Nej, jag blev inte. Jag blev inte så speciellt. Nej, jag blev inte så speciellt traumatiserad. Det var bara att de var väldigt intressant. Grej, för jag har drömt flera gånger, det har varit en dröm i en dröm. Det är ganska normalt för mig. Men grejen var att det var fem nivåer på det. Det var det sjukaste. Och att grejen var att det, det fick mig att tänka väldigt mycket på kring, hur, kring medvetande helt enkelt. Eller vad som är riktigt och vad som är inte riktigt. Liksom, världsligt liksom. Jag sätter dig medvetande i... I obalans så säg Ja, jag sätter det i obalans. Så du började att vad som är verkligt För jag hade någon dröm det åt jättemånga år sedan det Flöter runt i rymden på något sätt. Och, men det, i min hjärna så pratade sådana här rustar. Um, ungefär som den här Current 93-låten. Uh, vad heter den? Um, ah, ja, jag vet inte vad ni menar. Vad är det nu inte? Ja. Uh, uh, uh, uh, med sådana konstiga, gnagande röster Som satt kvar jättelänge efteråt. Det, var, uh, det behöver inte vara att man. Nej, men som sagt, det var, det var inget, det är inget problem så att i den drömmen. Men det var väldigt intressant, tyckte jag. Eh, att det var en sån djuplagrad och det var ganska roligt att det så fort jag vaknade upp där. Så tänkte jag, shit, det var ett totalt jävla inception-dream jag hade där. Den, den enda mardrömmen jag kan komma ihåg som jag har drömt eh, är faktiskt att en man, typ här, jag vet vad det gjorde förra sommaren, stuket typ, med kniv och sån här, här ringställt typ. Jagar mig på en strand. Och så måste jag springa ut mot eh, vattnet. Det, är in det skedde i filmer helt enkelt. Ja, fast, det var inte, fast det var ingen film. utan Det var bara att jag var, jag var på Sandviken. Det så här, ja, var en liksom Och att jag var tvungen att simma ut. Tills jag inte nådde botten längre. Det var bara allt det. Och sen så, fast den drömmen har ju drömt så jävla många gånger nu. För att den har kommit tillbaka flera gånger. Så att, är inte det i, en gymscen i Gattaca? När de simmar ut. Eller båda de scenerna. När de simmar ut. Uh, han möter sin bror. som är Genman till, till att vara den perfekta mannen och eh, ja, han slår sin bror sen. Ja, det är ganska intressant. De bara simmar ut i havet liksom, så långt det går till, tills någon ger upp. Ja, det är en bra film. Väldigt, väldigt eh, få har sett den känns det som. Mm. Ja, jag pratar om den ganska ofta för jag gillar den starkt. Det är väl ändå topp 10-film som du gillar väl? Jag vet inte om jag skulle ge den så högt betyg. Jag kanske skulle ge den en 8 av 10 men... I och med att jag gillar den så mycket så är det nog en top 10 favoritfilm jag har fan. Ja. Jag vet att det inte är, det är. en perfekt film men ja, ämnet är liksom ja, Men det, det, en, en film behöver inte vara perfekt. Det behöver bara vara ämnet som, precis som du sa där. Men det, det vet du det var ju då, den där snubben som hade gjort den filmen. Han hade ju någon annan. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var men du länkar till Än du någon annan film han det Ja, är du nix, Börja, ja. In time eller? Ja, vad var, vad, vad var den filmen igen? In Time handlar om en film som där pengar har tagits till tid istället, så man lever tills man är 25, och sen så lever man för alltid tills ens tid tar slut av. och allt, all, alla produkter och allting är tidsbaserat, så du måste jobba alltså, i princip för alltid för att annars så kommer din tid ta det slut är och då man så dö. Så ja, det är riktigt coola, tiden, man vill bara se den filmen direkt när det spelar man hör om tid ja man, man, vill, man vill bara se den filmen när man hör liksom ja. eh, konceptet det är väldigt ja. väldigt starkt liksom. exakt och grejen, är, och grejen är liksom exempel att när han jobbar då så får han ju på typ 23 eller 24 timmar typ så att det är precis så att han kan klara ja, sig så att han måste... 25 timmar liksom. ja men ja, precis, men så att han... han har inte timme extra varning och spendera på kaffe och börditid typ, liksom. ja och så måste han ju Tillbaka till jobbet liksom. Problemet då är ju bara att konceptet är grymt. Filmen är inte så bra. Men hur, hur felar de det då? Jag vet inte. Jag tyckte de körde väldigt många tidsreferenser. Lite väl mycket i den filmen. Det kanske är så här. Att även om man lägger upp en sån här eh, idé. Alltså konceptet är väldigt coolt. Att, att skapa, ett, skapa en film där man får det att funka. Det är en helt annan sak i alla fall. Det, det är inte så lätt. Och få... Nej, nej men alltså för det, det är en så jävla klocka för, ja. jag, för jag älskar konceptet på det sättet att Det handlar om att man har kommit på ett sätt Att liksom, man kan leva för alltid Vilket är något som, vi, som vi diskuterar väldigt ofta att Idén kring att leva för alltid Och hur det skulle se ut Men här har vi liksom lagt in liksom nackdelen då, Att man måste eh, jobba för alltid då. Och det är intressant För då är, då är den här aspekten liksom kring Är man villig att jobba för alltid exempelvis, eller vill man vara liksom hamns eller i är det värt att bara göra det för att uh, hålla sig vid liv exakt, är, är liksom är jobb så pass viktigt liksom eh, eller liksom är... ja, det det. Nej, men det, handlar, det blir ju, ork, orkar du le, orkar du kämpa för att leva du, du ser ju alltid, det blir så du det är en konstant, eh, du måste ju ja, konstant tjäna. Det, att det. Det, är att, det är bättre att jobba i fabrikskudan i veckan och för, att, för att överleva en och dö. Ja, och så, ja. Så, så, så i filmen såklart finns det olika, vad ska man säga han bor i någon slags ghetto då där man det måste vi, förslava då. Det är en zon i han i eller ja, så, så, så bor ju miljonärer såklart i en annan zon som har flera hundratusen på sin klocka då, som man har i armen då. Ja, det är mycket, men de har vald med det liksom, de kan... men det är också motiverande att försöka bli rik och sen, och sen för då kan du helt enkelt bara luta dig tillbaka det, det, är, ju, det är ju så det är nu med men alltså då, där är det verkligen så Ja och du, du, du, du behöver inte jobba. Det greed med tiden också det är det som är inte pengar och det går med tiden. Exakt och det är det som är det, det, det intressant också och att alla är 25 år liksom att man man åldras inte heller. Det finns inga gamlingar. Eller då är man ju gammal i sinnet kanske. Men man är inte gammal i, i kroppen. Så att säga. Ja. Super, superintressant koncept. Man, det finns så många bottnar i den. Men som sagt. Eh, filmen blir inte tillräckligt bra. För att man, man ska kunna. Och sen är det ju en också. han, han också. Det kostar ju tid att åka mellan zonerna. Så att. För att ta sig från zon 2 till zon 1 Eller nu kanske. Ja. Säg. De, de bästa zonerna så kostar det kanske, nu vet jag inte vad det kostar, men 50 000 år kanske att ta sig från zon 1-2 till det, till exempel. Ja, för att man... Åka in där, liksom. Exakt, så att man aldrig ska kunna göra det. Men han spelar ju på till om 500 000 år i scen. Ja, det är ganska intressant. Det gör lite mer med bad beats ändå. Att pan, där har några år på min nacken. Precis. <laughs> Funkar det tekniskt sett så att du bara, ja ah, nej jag är all in. jag satsar alla mina år Och så ja, dör, och det. Filmen gör dör det om det förlorar Filmen gör ja. det såklart, men det skulle inte göra det ett i ett i verklighet ja, då är man ju dum i huvudet om man skulle göra det Det skulle ju finnas en... Ja Degens det gör ju det i alla fall Degens... Finns det ingen gräns så gör ju Degens i alla du, fall Där har du ju en, en riktig degens Ja precis tilt synar bort sitt liv <laughs> Ja liksom så här man, man, man dör på kuppen synar liksom synar bort sitt liv Ja, det var väl allt vi hade på hjärtat idag. Eller? Ja, vi hinner väl inte med mig just nu. Men... Det, blir, det, blir en, det blir ett tillfälle. Någon mer gång. Det blir, vi lägger inte ner. Ja, vi säger farväl till alla våra lyssnare. Det var, var kul att ja. ha haft det i de här två avsnitten. Eller vad det är. Men, eh... Jag vet inte hur många avsnitt vi har gjort. Men vi har gjort någonting i alla fall. Ja, men eh, vi säger tack och hej. Så hörs vi nästa gång. på dig. Tack och hej. Leverpass dig.